Nasce ad Anagni la Parafarmacia, un nuovo centro servizi con la presenza costante di due professionisti, la dottoressa Del Monte e il dottor Tiglianelli, che con cortesia e competenza sapranno consigliarvi nel modo migliore. Farmaci senza obbligo di prescrizione medica, sanitaria, parafarmaco, omeopatia, fitoterapia, dermocosmesi, Veterinaria, sistemi di riposo, integratori alimentari, prodotti per l'infanzia. Tutto nella Parafarmacia, ad Anagni in via Filocchieto, località Osteria della Fontana. Telefono 0775 769387. Il calore di una casa veramente tua lo scopri in un arredamento in sintonia con la tua personalità. Mobilificio Stazi è l'idea che cercavi. Al Mobilificio Stazi sei sicuro di quello che trovi e potrai scegliere in un vasto assortimento i migliori mobili delle marche più prestigiose. Al Mobilificio Stazi la professionalità e la cortesia sono di casa mobilificio Stazi dei fratelli Stazi in via Anticolana ad Anagni chilometro 2 telefono 0775 76 84 71 mobilificio Stazi la casa come la pensi tu il tatuaggio un'arte antica e nobile frutto di fantasia creatività e abilità tecnica un'arte che non si improvvisa Indian Tattoo ad Anagni, presso il Centro Commerciale David di Via Casilina, chilometro 62 700, Osteria della Fontana. Vi dà il benvenuto nel mondo del vero tatuaggio, praticato con le apparecchiature più moderne in ambienti sterili a garanzia della sicurezza dei clienti e con materiali clinicamente testati per tatuaggi, microdermal, body piercing, trucco semi permanente. Indian Tattoo, rispetta scrupolosamente gli standard igienici stabiliti dalle leggi vigenti, che vengono certificati dall'azienda Asla. Indian Tattoo, presso il centro commerciale Davide, in via Casilina, Osteria della Fontana, chilometro 62.700 ad Anagni. E per saperne di più www.inviantatù.net Per renderti la vita più facile, per chi come te ha così poco tempo a disposizione. C'è chi con capacità, professionalità e preparazione risolve tutti i tuoi problemi e quelli della tua auto. Centro Servizi Caruso di Valentina Caruso a Anagni Osteria della Fontana via San Giuseppe visure al Prat, certificati camera di commercio pagamento bollo auto servizi amministrativi trasferimenti di proprietà immatricolazione di veicoli nuovi rinnovo patente con medico in sede il giovedì duplicati della carta di circolazione centro servizi Caruso di Valentina Caruso agenzia pratiche auto Adanaio, Stenia della Fontana via San Giuseppe telefono 0775 88 ti aspettiamo. Sono le 17 e 40 minuti primi di questo venerdì, di questo fine settimana che ancora una volta da un punto di vista meteorologico ci, eh, ci fa pensare a nulla di buono perché le condizioni meteo peggioreranno e probabilmente peggioreranno ancora di più domenica prossima quando è prevista una perturbazione davvero eh, molto fredda. Quindi a parte le condizioni climatiche, poi c'è da dire che eh, per eh, questa sera alle 18.30 è prevista la convocazione del Consiglio dei Ministri Sulla vicenda delle elezioni regionali si prospetta un decreto, anche se però eh, si è letto sui giornali, si è avuto notizia sull'agenzia di stampa che c'è mm, un, un grosso un punto interrogativo perché il Presidente del Consiglio, del Consiglio ieri sera si è recato presso il Presidente della Repubblica e pare che il Presidente della Repubblica non voglia saperne nulla di questo decreto, a meno che non ci sia una ampia maggioranza in Parlamento. Bene, in questo contesto, quindi in attesa di sapere notizie certe su quanto eh, avverrà e sull'esito di queste elezioni regionali abbiamo il piacere di ospitare qui nei nostri studi Mario Mancini al quale io rivolgo un saluto, buonasera e benvenuto nei nostri studi. Buonasera agli ascoltatori. Bene, allora eh, tu sei eh, autosospeso ma di fatto sei stato fino a pochi giorni fa Presidente della CIA, cioè una grande organizzazione che si occupa di agricoltura con una ramificazione territoriale molto importante. Ecco, come hai vale fatto questa scelta della candidatura nella lista Bonino? Beh, non è stata una scelta facile, almeno per me, però io credo che eh, ognuno di noi prima o poi deve fare i conti con, con se stesso e con gli altri e deve avere la forza di mettersi in discussione per portare le, le proprie idee al di là di quello che si rappresenta fino a quel momento. Quindi un confronto con, eh, con tutti i problemi. L'agricoltura è, è un settore che si, multifunzionale, quindi che riguarda tutti i settori. E io credo che questa sia stata la spinta eh, importante che mi, mi ha fatto prendere la decisione. Ti ha fatto prendere quindi questa decisione di scendere in campo. Senti, come vedi tutte queste polemiche che eh, si stanno registrando in questi giorni e come vedi questo possibile decreto legge che verrà realizzato dal Consiglio dei Ministri probabilmente tra qualche ora. Beh, io dico che la nostra lista è stata presentata in tempo utile in modo perfetto, quindi non non ci sono non ci sono stati problemi. Profondamente mi dispiace che non ci possa essere confronto con un'altra lista, ma non si può addebitare questo fatto a un, se non alla loro diciamo negligenza perché il problema non, non è eh, legislativo ma il problema è di regole quando le regole ci sono vanno rispettate da tutti e non si possono cambiare le, le regole in corso di un gioco ecco è pur vero però diciamo che la situazione che si è determinata di fatto escluderebbe il maggior partito In Italia dalle elezioni, quindi bisogna tener conto anche che ci sono dei ricorsi in atto, quindi probabilmente, io dico probabilmente, leggendo anche i giornali sentendo il parere di illustri costituzionalisti, probabilmente un rinvio in attesa che si concludano gli esiti dei tribunali, probabilmente penso potrebbe essere una soluzione degna. Ma io degna. No, non vedo questo problema come, non lo vedi, quindi neanche un pro, questo un, un problema, perché di fatti c'è un ricorso su qualcosa che non c'è cioè, cioè su una lista che non è stata presentata, che non è stata presentata quindi c'è è è un ricorso su niente quindi, mi sembra, a meno che non si cambino le leggi in questa fase che sarebbe molto grave, perché altrimenti passeremo da uno stato di diritto a uno stato diverso, a uno stato di raccomandazioni, ecco, a uno stato che il diritto non esiste più e quando c'è un problema si cambia la normativa. Ecco, è pur vero che diciamo così questo governo ci ha un po' abituato a, a queste, leggi, diciamo a legge... fatte in maniera eh, specifica per situazioni Beh, eh, che si per, creano, eh, vero? Eh sì, purtroppo sì. Per situazioni particolari si fanno leggi particolari. Questo, Infatti è stato detto adesso questo danneggia però la società cioè, perché non fa credere più nello stato di diritto. Non... Fa avanzare le, le raccomandazioni, i piaceri, perché si fa per questo, non perché c'è una regola. Cioè Non siamo più cittadini se si continua in questo modo. Siamo soltanto dei sudditi, siamo dell'audience, siamo, siamo tutt'altro che cittadini. Infatti si è detto che si passava dalle leggi ad persona, ma le leggi ad l'Istam praticamente. Senti, tu hai acquisito negli anni una grossa esperienza sul campo dell'agricoltura, dell'ambiente delle risorse agricole, forestali della nostra provincia. Ecco, qual è lo stato della situazione ambientale della nostra provincia, in particolare della Valle del Sacco? Beh, non devo dirlo io com'è la Valle del Sacco e mi dispiace che, che sia, sia andata così e che continui a perdurare in questo modo. Secondo me è stato fatto poco e male, perché C'è stato il grande danno iniziale perché le nostre aziende si sono viste togliere tutto, quindi togliere il reddito, togliere gli animali, è come se fosse successo un terremoto, la stessa situazione, da oggi a domani perdi tutto, non c'è i punti di riferimento, non c'è la tua attività, non c'è il tuo lavoro e questo è stato un danno non, non solo economico ma anche di psicologico, di, di, danno, di danno morale e che in cinque anni la, eh, impegni ma in realtà eh, di soluzioni concrete no, sono mancati controlli, ogni tanto esce, ogni giorno, ogni, no, ogni due o tre giorni esce un problema su una, un pezzo di fiume, su una parte di terreno che è ancora inquinato, perché ancora non si risolve il problema alla fonte, questo è, è un dramma che al di, là, al di là di tutto secondo me occorre veramente l'impegno di tutti per risolvere questo problema, ma l'impegno reale, concreto, perché va bene il reddito, va bene il lavoro, ma è più importante la salute per quello che mi riguarda, ecco, il lavoro hai... non può uccidere. Certo, hai delle proposte diciamo, operative eh, per quanto riguarda diciamo, queste problematiche, le illustrerai nella tua campagna elettorale? Sì, ma io non credo che ci siano proposte, perché le proposte le sentiamo da tutte le parti e di tutti i problemi c'è una soluzione in questi giorni. Noi abbiamo sentito che qualsiasi candidato ha una soluzione per ogni problema. Ma io credo che basta essere pratici, basta andare alla fonte dell'inquinamento, controllare chi inquina, eliminare quindi di fatto l'inquinamento e poi bonificare. Non ha senso poi rimettere magari la coltivazione agli animali in una zona dove non è stata bonificata. E l'inquinamento continua anche anzi si moltiplica torniamo alla politica in questi giorni si assiste a fenomeni di implosione all'interno dei partiti ci sono delle situazioni si è detto anche questa mancata presentazione delle liste da parte del PDL si è addebitata a questa lotta intestina dentro il PDL anche dentro il PD non è che le cose vadano molto meglio diciamo Da cosa dipende questo fatto? Ma cioè due lui... grandi partiti che non riescono a fare una quadra in effetti? Ma non è che i partiti non riescono a fare una quadra secondo me, è il rapporto tra cittadini e partito che si allontana sempre di più, che diventa sempre più leggero, quindi più, più superficiale perché se voi notate in questa, in questa campagna elettorale noi non vediamo due blocchi divisi, due gruppi divisi che fanno campagna elettorale su progetti e programmi. No, vediamo la guerra all'interno dei blocchi, dei candidati delle stesse, delle stesse coalizioni, questo è assurdo. Cioè Quindi non è una politica per il territorio, ma è una politica per... Non si sa, Cioè non c'è un confronto tra centro-sinistra, centro-destra, centro e centro-sinistra, centro-destra centro centro ancora. No, c'è una, una, una, una, una discussione, una guerra feroce all'interno dello stesso schieramento, di tutti e due. Sì, noi vediamo anche scene stranissime manifesti che vengono coperti dagli stessi candidati della stessa lista, è un fenomeno, devo dire nuovo in tal senso in è, modo, è, la perché, è la prima volta che succede di vedere, praticamente con questo, con questo vigore questo scambio di, eh, di come dire, di colpi bassi tra candidati c'è un candidato del centrodestra che ha messo molti manifesti diciamo, anche sulle strade attraverso dei tabelloni da Cassino fino qui ad Anagni senza fare nomi diciamo anche certo. un tuo collega credo, che si vede costantemente coperto i propri spazi da un altro candidato di Anagni quindi eh, però voglio dire i partiti sono importanti per la storia eh, anche della partecipazione alla vita pubblica come ah, si certo. fa senza i partiti? Noi no, sono importanti i partiti ma i partiti che facciano parte della, dei cittadini dove i cittadini sono partecipano a decidere e a dettare le, le linee politiche che non si possano fare liste senza una discussione, senza primari per esempio e quindi eh, candidare chi ha, più, chi ha consenso iniziale e c'è questo scollamento tra, part, tra cittadini e partito e secondo me stiamo vivendo una fase storica, un superamento dei partiti o altre forme di partito con le aggregazioni e altre situazioni che si stanno determinando comunque c'è questo il fatto che si fa la guerra all'interno dei partiti la dice lunga insomma sulla situazione dei rapporti quindi questa tua adesione a questo progetto con la lista civica della Bonino nasce un po' da queste riflessioni suppongo? sì soprattutto da queste, da queste riflessioni lo dicevo prima, mettersi in discussione e affrontare i problemi in un modo diverso da come si è visto fino ad oggi. Noi abbiamo visto dei problemi confrontandoci con, eh, con la politica. Qualcosa è stato fatto, io non dico che sia tutto negativo, che non sarebbe anche assurdo. Però io credo che dall'altra parte si può aiutare meglio il territorio, conoscendo i problemi a fondo da questa Senti, come organizzerai la tua campagna elettorale? Perché di fatto, voglio dire, sei alle prime battute, è vero, è appena partita la tua di campagna elettorale. Sì, a partire diciamo, da, da questo momento, perché <ride> questo momento, quindi questo abbiamo, momento, un po abbiamo fatto il battesimo del fuoco. Non abbiamo grandi, grandi mezzi, ma il, il mio lavoro sarà soprattutto il confronto con i con cittadini, con quelli che incontro eh, con quelli che riuscirò a organizzare e a incontrarmi giorno per giorno, Poi, portando avanti le nostre sì. posizioni, le posizioni della lista e le mie, le mie del, di quelle che ho rappresentato fino ad oggi. Senti, parlavamo della tua esperienza sindacale che suppongo ti ha portato anche a un confronto con le istituzioni della nostra provincia. Ecco, com'è stato il confronto con l'amministrazione provinciale? Perché, insomma, è stata rinnovata da poco, vive anche momenti di grandi tensioni all'interno, ha vissuto momenti di grande scollamento. Qual è stato il livello di confronto con questa struttura? È difficile, cioè, rispondere a questa domanda mi stimola a fare polemiche, però non è il mio stile fare polemiche, però da quando si sono fatte le elezioni dico semplicemente che per esempio il tavolo verde, quindi la convocazione delle parti per affrontare il problema dell'agricoltura ad oggi non è stato convocato, altri problemi non sono stati affrontati, noi abbiamo rischiato di perdere dei finanziamenti per quanto riguarda i giovani perché l'agenzia di formazione della nostra provincia Non, non dava i fondi necessari per far partire i corsi e che erano indispensabili per accedere ai finanziamenti del PSR noi non vediamo fino ad oggi progetti e programmi della provincia sono quelli della campagna elettorale bisogna adesso cominciare secondo me ad affrontarli e affrontarli in modo serio noi siamo sempre stati disponibili e lo, lo saremo ancora poi vogliamo avere anche un momento di confronto per vedere quello e cosa dobbiamo fare per il nostro territorio Senti, sul nostro territorio si registra una crisi occupazionale notevole, diciamo così. L'agricoltura può rappresentare una via d'uscita a questa crisi? L'agricoltura già sta rappresentando una via d'uscita a questa crisi. Mentre tutte le agricolture che ci circondano sono in profonda crisi, la nostra agricoltura, tanti in alcuni settori, come tipo quello zootecnico, del latte, sta, sta crescendo, sta facendo dei prodotti di qualità. Io sono convinto che riguarda poi non solo la cultura ma tutte le, le piccole e le micro imprese. Se si punta alla qualità si va avanti, se si punta a fare quantità oppure a fare io definirei un mercato selvaggio, di vendere e basta, dura poco. E quindi alla fine ecco i risultati che abbiamo ottenuto. Abbiamo avuto invaso le più belle terre, più fertili terre del nostro territorio, che hanno dato un benessere, uno sviluppo anche economico, perché no? Poi poi ci hanno portato inquinamento, ci hanno portato, ci stanno portando disoccupazione perché ormai i flussi vanno da una parte all'altra e dove conviene di più. addirittura in alcune nazioni dove fino all'anno scorso conveniva esportare le fabbriche, adesso ci si sposta da un'altra parte perché sono capitali che vanno da tutte le parti. Quindi diciamo che questo settore può rappresentare una risorsa per il nostro territorio. Eh, eh, ti dico di più, nel passato, prima che venissero le normative europee sulle quote, L'agricoltura ha sostenuto anche l'industria, cioè nei periodi di cassa integrazione, nei periodi di crisi dell'industria, c'era un ritorno in agricoltura, anche se non iscritti con, con i contributi, ma che aumentavano la produttività, la produzione nel settore zotecchio, in tutti i settori. Quindi era un, un, un ammortizzatore diciamo, della, della crisi. Messe le regole sulla quantità di produzione, tutte le normative europee hanno. Ha influito di meno su questo. Adesso si sta riprendendo, si sta riprendendo con i giovani che si stanno inserendo nel mondo agricolo. Quindi stanno creando occupazione, stanno creando movimento anche culturale sul, sul problema agricolo. Vedi gli agriturismi, vedi, vedi i prodotti di qualità, il nostro olio, il nostro vino, che comincia sempre ad avere più mercato, anche se c'è sempre più richiesto. Lavorando solo sulla qualità. Ho visto sui giornali che sei stato protagonista di una polemica, quella sul panino, sulla uh, McDonald's, eccetera. Eh, ce la racconti un po' come è andata questa cosa? Eh, qui è una storia un po' anche simpatica sotto certi aspetti. La McDonald's fa il panino chiamandolo Chociaro e quindi c'è stata una levata di scudi tra tutti i settori della nostra provincia. E io invece l'ho voluta vedere e l'ho vista in un modo diverso, dicendo che parlano della società è positivo perché una multinazionale che fa dal nome di un territorio a un, a un prodotto vuol dire che rende quel, quel territorio se non altro appetibile la polemica andava fatta non perché lo chiamavano sociaro ma perché non c'erano ingredienti sociali e tant'è vero che c'è stato dei risvolti su questo adesso ti do un'anteprima eh, esplosiva diciamo allora vi eh, chiamavano quelli della McDonald's e facevo un primo incontro l'estate scorsa, e lo facevamo qui a Frosilone, parlando del, del, della nostra terra e dei nostri prodotti. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto un altro incontro, e adesso posso dire che a settembre partirà il Parino Sociario. E questo significa per la nostra provincia, per esempio, in quattro mesi vendere 45 tonnellate di formaggio, che non è poco. Nel 2011 abbiamo messo in cantiere i programmi eh, settimanali dei prodotti dei prodotti sociali, la so, so, settimana della bufala, la settimana dell'agnello. Questo è successo l'altro giorno. Naturalmente eh, in questa fase eh, stiamo ancora lavorando, quindi abbiamo già chiamato chi è interessato a produrre, produrre formaggio e quindi entrare nella catena McDonald's, Anche se qui c'è anche una polemica perché io sono contro le steccate ideologiche, no? c'è la, la polemica di dire che la qualità non vale multinazionali io parto dal punto di vista del reddito dell'azienda agricola se l'imprenditore agricolo c'ha reddito continua a fare il suo, il suo lavoro se non c'ha reddito chiude e noi nella nostra provincia, soprattutto nel, nel settore zootecnico abbiamo visto chiuse diverse aziende scusate, credo che non ci siano dubbi insomma, ecco Beh, quindi allora questa polemica ha portato a qualcosa di positivo in sì, alla fine. fine ha portato molto positivo, ha portato anche al Mac Italy, la linea che della McDonald's che fa panini con tutti i prodotti italiani. Bene, allora parte la tua campagna elettorale cosa farai? Incontri nelle zone, nel, nelle cittadine? Come ti organizzerai? Quasi <ride> io sono completamente inesperto <ride> di campagna elettorale perché io, è la prima che affronto. Io non, è, non, non mi affido a caso ma un minimo di programma con incontri con i cittadini lo farò, quindi sicuramente ringrazio di avermi dato l'opportunità di parlare oggi perché in questa situazione non è facile nemmeno accedere alla grande comunicazione, perché tu sai benissimo che non si accede che così leggermente in una, in una discussione politica, soprattutto in questi giorni, poi in altri tempi, puoi, puoi apparire anche tutti i giorni, ma in questi, nel periodo in cui c'è la campagna elettorale cambia, e cambia molto la presenza, anzi, Bene, hai... di essere presente senti un'ultima domanda eh, hai conosciuto la presidente Bonino diciamo sì, ecco, che idea ti sei fatta di questo personaggio Beh, mi sembra determinata e decisa uh, come donna poi la conoscevo anche da ragazzo sulle battaglie che sono fatte lei era la leader sulle battaglie civili fatte, fatte in Italia e vedo che ha le idee molto chiare su quello che si deve fare nella regione. Allora c'è anche Aurelio che è arrivato adesso nei nostri studi e eh, credo che vorrà anche lui salutare e fare una domanda Ma a te ti lega in modo personale la città di Anagni ecco come ti rivolgerai ai cittadini di Anagni che ti hanno conosciuto per il tuo impegno lavorativo per tanti anni in questa città eh, Io ho cominciato la mia attività lavorativa come io dico come lavapiatti perché è la base come l'avvertendo della cucina, che è un settore che mi interessa molto, mi piace molto. Quindi ho cominciato la mia attività da nagni, quindi parecchi, conosco parecchi dei nagni e parecchi mi conoscono. Io farò, per quello che è possibile, gli incontri con i cittadini, cercherò almeno di fargli arrivare il messaggio che sono candidato. Ecco, la tua organizzazione che tu dirigi ormai da qualche anno, eh, in provincia di Frosinone, ha Se non sbaglio, oltre 9.000 iscritti. No, veramente molti di più. <ride> Quindi è un numero, sono rimasto indietro di qualche numero, e beh, penso che almeno a quelle persone rivolgerai quantomeno un invito a votarti. Sì, l'organizzazione devo dire che non è coinvolta nella Diciamo che comunque tu campagna sei il responsabile della CIA a livello provinciale, che è la Confederazione eh, Italiana. Autosospiso. Autosospiso. <ride> però ovvio non coinvolgere l'organizzazione in questa, in questa campagna elettorale e ho scelto la lista civica, dicevo anche prima, proprio per salvaguardare soprattutto l'autonomia organizzazioni perché è importante l'autonomia dell'organizzazione. Voi mi conoscete anche per le battaglie nel passato non.. non... Non ho guardato né a destra né a sinistra quando c'era da fare una battaglia l'ho fatta, vi dico una commissaria Montani e su sì, altri. E sulla quindi, neutralità, diciamo così, quindi, politica. Questo è il principio rimane, perché all'interno del all civile ci sono diverse ispirazioni, però l'unico obiettivo. Fare politica in modo diverso. Sembra che questa sera probabilmente il governo si esprimerà, forse non so se ne hai già parlato, sì, parlato. Di, questa, di questa vicenda. Ti affaticherà di più questa campagna elettorale, magari se si allarga di qualche settimana, di qualche mese? Ma non, ma io, guarda, non mi affaticherà nemmeno adesso, perché <ride> non è una campagna elettorale. Per portare avanti, avanti l'idea, io penso di ottenere il risultato solo da, a presentare gli altri problemi, a farli parlare in un modo diverso, cioè per me è un risultato non è un risultato l'obiettivo che è importante e mi farebbe naturalmente piacere perché altrimenti non sarei, non fare, non sarei candidato, però porre all'interno di questo di questa campagna i problemi che veramente interessano i cittadini per me è importantissimo non, per me da un punto di vista diverso non incarterai tutta la provincia con i tuoi manifesti no, anche perché lo dicevo prima non, abbiamo, non ho mezzi per fare questo bene bene allora noi siamo felici che diciamo così la tua campagna elettorale sia partita da qui questa sera e siamo qui naturalmente e eh, ritienici come dire uno degli strumenti che potrai utilizzare per questo confronto con i cittadini grazie ti facciamo tanti auguri <coughs> bene allora amici ascoltatori termina qui questo eh, primo passaggio diciamo così del pomeriggio con La politica anche, visto che abbiamo parlato con eh, uno dei candidati di queste elezioni regionali, anche se siamo tutti convinti che dovremo aspettare questa sera per vedere cosa succederà, eh, per vedere come verranno impostate queste elezioni regionali, se resterà quella data, se verrà cambiata la data, non, ancora non si sa bene cosa succederà. Bene, detto questo, però noi continuiamo con le informazioni. Allora abbiamo una prima pagina, quella del messaggero di Frosinone, è caccia aperta al fantomatico uomo che ha derubato i portafogli a diversi cittadini, fra operatori sanitari e pazienti, sia all'interno dell'ospedale Santa Scolastica che in alcune cliniche private di Cassino. Lo stesso, dopo i furti in questione, è riuscito ad effettuare decine di prelievi negli sportelli automatici, senza essere mai scoperto e fermato. In tempi record, come testimoniano le immagini e i video in mano agli inquirenti, il soggetto scartabellava i portafogli derubati. Prendeva le carte magnetiche che molte volte venivano trovate con codici segreti annessi e prima che le sue vittime potessero bloccare carte di credito e bancomat effettuava prelievi a raffiche. Gli investigatori della procura da oltre sei mesi stanno indagando per risalire all'identità di un signore di mezza età, così come si evince dalle immagini ricavate dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso di sportelli bancari e uffici postali della città Martire. C'è tanto di foto praticamente di questo sospettato, manca solo praticamente la, la, la dicitura wanted ricercato. Vediamo un po' cosa succede anche, eh, anche se di politica abbiamo finito adesso di parlare. Però sempre sul messaggero c'è una lettera, eh, nel PDL bolle di sapone e palloncini, non c'è solo il caos delle liste ad agitare i suoni del PDL in ciuceria cresce anche il malcontento degli iscritti e dei dirigenti locali contro i diktat dei vertici romani sulle candidature. Per il listino, come eh, denunciato da Nicola Ottaviani, il gruppo dirigente ciociare è stato scavalcato a pie pari, è lo stesso Ottaviani è tra i promotori dell'assemblea pubblica degli scontenti che si terrà a Frosinone sabato pomeriggio alle 17:30 all'Hotel Astor. Ora interviene nel dibattito in corso Giuseppe Cosimato, ex consigliere comunale di AN e oggi dirigente del PDL con una lettera bolle di sapone e palloncini lo spettacolo offerto dalla struttura del PDL romano è la conclusione annunciata di un modo di fare politica superficiale e dissennato che poteva generare solo ed esclusivamente disastri enormi, che vanno però a riverberare su una situazione nazionale, regionale e provinciale che desta notevole preoccupazioni. Leggiamo ancora qualche altro pezzo di questa scuola, sempre se riesco naturalmente a ritrovarla, perché fa un richiamo a pagina 35, ma poi a pagina... sì, la ritrovo... Eccola qui. Va detto e precisato che non esiste una struttura di partito, non esistono quadri, non esiste militanza, non esiste merito. Tutto viene deciso in base a logiche che nulla hanno a che vedere con il buon senso e la ragione politica, solo correnti, clientele spartizione del potere senza neanche uno straccio di legittimazione in un congresso comunale, provinciale e regionale. Lo spettacolo offerto è da coda carnevalesca. Dopo il carnevale, il carnevale ambrosiano, da ultimo i ludi cartacei regionali della non presentazione delle liste, un fatto gravissimo che ha ed avrà ripercussioni spaventose perché gli illusionissimi dell'ultima ora, i giocolieri delle tre carte, i manipolatori di candidature, salti in banchi che pensano di gestire le liste, gli affabulatori, i prestidigiatori delle candidature apparse e poi scomparse, i furbetti del quartierino romano dovranno pagare tutto, perché anche se nessuno parla tutto sanno cosa è realmente accaduto. Il sistema andava bene sempre a tutti finché si distribuivano stellette e pennacchi, sicuramente non meritati, false lauree attestate di verginità politica. Eppure i responsabili di detta situazione sono noti e conosciuti e forse anche recidivi, cui vanno ad aggiungersi i distratti, quegli onorevoli sempre troppo impegnati per badare a certe piccolezze, quelli impegnati nell'elaborare dei massimi sistemi, ancorché siano di poca capacità e nessuna qualità, mentre rimaniamo attoniti di fronte a tanto disastro, nessuna, eh, nessuno Pensa a quanto lavoro e prospettive siano state annullate e verificate le frustrazioni degli uomini di spicco della lista del PDL in provincia di Frosinone. Le legittime aspettative di chi ha investito anni di impegno e dedizione un'intera provincia umiliata e oltraggiata, al di là della cortina fumogena delle dichiarazioni dei comizi delle giustificazioni, è necessario che immediatamente siano presentate le dimissioni di tutti i responsabili di simile disastro, dal capo in testa fino all'ultimo accolito, in difetto sarebbero giustificate e legittimate scelte autonomiste. È appunto a parlare un ex consigliere comunale del capoluogo, attualmente dirigente provinciale del PDL, Giuseppe Cosimato, quindi le polemiche non, eh, non si plagano praticamente vediamo allora altri fatti sempre che riguardano la nostra provincia così almeno per dare una occhiata veloce a quelle che sono Le notizie più importanti, Videocon continua l'occupazione, lunedì ci sarà un'assemblea dei lavoratori, rabbia, delusione, sconcerto, ma ancora tanta voglia di lotta a difesa del proprio posto di lavoro tra i 1.300 operai dello stabilimento Videocon di Anagna, l'indomani dell'incontro al del Ministero dello Sviluppo Economico, anche ieri mattina alcune centinaia di operai si sono recati in fabbrica per l'occupazione del presidio permanentemente della mensa e del piazzale guardati a vista dai carabinieri della compagnia di Anagni. A metà mese si incontrerà il Ministero per poi avere un nuovo vertice allargato a tutti gli attori coinvolti intorno al 20. Critici sindacati, non ci sono stati passi in avanti, solo quello che sapevamo, non conosciamo i piani industriali nella loro interezza, quindi non possiamo dare un giudizio ma se questi sono progetti sponsorizzati dagli indiani visto in che condizioni ci hanno lasciato è tutto da dire la lotta continua e lunedì mattina alle ore 9 ci sarà l'assemblea generale dei lavoratori per decidere le altre forme di protesta da attuare dice Mariano Ranieri della CISLE sulle polemiche per la mancata ammissione dei sindaci torna il segretario provinciale chimici della CGL Silvio Campoli con una lettera al sindaco di Anagni Noto confermando la disponibilità a mantenere rapporti giusti al fine di contribuire a raggiungere una positiva soluzione nella vertenza. Una iniziativa eh, da elogiare si terrà sabato 6 marzo presso il Castello Ducale di Monte San Giovanni Campano, una cena di gala promossa ed organizzata dall'ente di formazione, ricerca e studi Jus eh, Pax a favore delle popolazioni della Repubblica di Haiti e della Repubblica del Cile recentemente colpite da un gravissimo terremoto. I proventi saranno devoluti alla Croce Rossa italiana per la realizzazione di progetti di assistenza e supporto sanitario e sociale. Una notizia che riguarda le energie rinnovabili. Palazzo Colonna Paliano ospiterà il 10 marzo il convegno l'economia riparte dalle rinnovabili organizzato dalla società Archesia e Amea l'incontro tratterà un tema di stretta attualità come quello delle energie rinnovabili un settore che si sta rivelando un'opportunità di sviluppo sia per le grandi che per le piccole e medie imprese il dibattito servirà a ribadire la storica vocazione al settore industriale della provincia di Frosinone territorio dove Archesia e Amea operano ormai da diversi decenni vediamo altri fatti sempre da Radio Ernica e faccio un saluto anche a chi soltanto adesso si è messo in contatto con noi il comitato promotore per la sicurezza della città di Ferentino ha incontrato ieri il sindaco Fiorletta lo scopo è chiedere a tutta l'amministrazione un rapporto di collaborazione per sottrarre la città Alla orda di criminalità e di malvivenza che si è abbattuta nell'ultimo periodo. I membri del Comitato presieduto da Antonio Zaccari hanno stilato e consegnato al primo cittadino un documento di 14 punti. Innanzitutto vogliamo investire della problematica il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Spiegano dal Comitato, tra le altre richieste, il censimento periodico degli abitanti della città, l'adozione di tutte le iniziative per l'istituzione di una tenenza dei carabinieri e di un secondo comando stazione dei carabinieri a Ferentino Scalo, l'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza e di rigidi quartieri. Il tema della sicurezza sarà al centro anche del prossimo Consiglio Comunale in programma lunedì 8 marzo. C'è da dire che Queste richieste, seppur sensate per carità, però non vanno d'accordo con la situazione generale economica che vede sempre di più una restrizione proprio su questi campi che riguardano la sicurezza. Un migliaio di prodotti tra giocattoli e cosmetici importati illegalmente dalla Cina non conformi agli standard di sicurezza europea sono stati sequestrati in cioceria dalla tenenza della Guardia di Finanza di Fiuggi. Secondo la ricostruzione delle fiamme gialle, i prodotti sono risultati privi di libretti illustrativi e indicazioni in lingua italiana. In violazione, sottolineo dal comando di via Capurre, delle norme sul commercio i controlli sono stati effettuati in vari esercizi commerciali che espongono prodotti provenienti dalla Cina i finanzieri inoltre hanno contestato diverse irregolarità fiscali circa la mancata emissione di scontrini fiscali dalla finanza inoltre hanno spiegato come sia da accertare la composizione chimica dei prodotti in quanto eludendo gli standard europei e di conseguenza anche quelli nazionali potrebbero contenere sostanze nocive Il comando di Frosinone ha intensificato i controlli tesi a verificare la presenza sul territorio di eventuali prodotti importati non conformi alle normative europee, quindi bisogna fare molta attenzione. Il messaggio è rivolto soprattutto alle donne in ascolto. C'è chi li ha azzunati durante le fasi di decollo o di atterraggio degli aerei, creando problemi al personale in servizio sul veicolo. Chi invece li ha rivolti contro giocatori e portieri di squadre di calcio per distrarli o infastidirli durante azioni di gioco, soprattutto in occasione dei penalti degli 11 metri, ora sulla base di una direttiva ministeriale è scattata la lotta ai puntatori laser illegali e così anche in ciociaria sono state disposte ispezioni per individuare eventuali rivenditori di dispositivi non conformi alla normativa, In provincia le verifiche della polizia hanno portato al sequestro di oltre 60 pezzi ora messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli uomini della questura hanno eseguito i controlli in vari punti commerciali di articoli cinesi a Frosinone, Cassino e nel comprensorio di Sora e Fiuggi dove insistono i commissariati di zona. L'obiettivo era quello di scovare eventuali puntatori laser fuori legge, ossia quelli di terza categoria vietati o quelli autorizzati ma privi di apposito marchio. In totale, secondo la ricostruzione degli investigatori, complessivamente ne sono saltati fuori 64, tutti posto sotto sequestro dagli uomini della questura, impegnati su questo fronte per due giorni consecutivi, Nel capoluogo hanno operato Digos, squadra mobile e volante, 12 i locali commerciali controllati dai reparti diretti dai vicequestori Antonella Chiapparelli, Carlo Bianchi e Maurizio Mancini, ma solo in due di essi sono stati trovati laser illegali, in totale 36. Gli agenti coordinati dal vicequestore Gianfranco Simeone invece a Cassino ne hanno rinvenuti 28. Tre commercianti sono stati denunciati, nel Sorano e nel Fiugino invece... Non c'è stato alcun sequestro. I dispositivi com commerciabili, come spiegato dalla Questura, sono quelli di prima e seconda categoria, con potenza limitata di raggio luminoso che emanano, purché dotati del marchio CE, quindi in regola con le normative e gli standard di sicurezza europei. Tra i puntatori laser sottoposti a sequestro nel corso del vasto servizio di prevenzione della polizia vi sono anche alcuni che propagano luce verde ritenuta più a rischio di quella più comune, cioè rossa. Quindi una operazione scattata su tutto il territorio provinciale. Alcune volte queste diavolerie tecnologiche, come potete ben immaginare, creano non pochi problemi. Beh, una breve pausa, ci sentiamo tra poco. notizie che devono arrivare da questo Consiglio dei Ministri, sì. mi dicevi che hai sentito un lancio d'agenzia. Addirittura ci sarebbe una proposta di questo spostamento di sei mesi delle elezioni, quindi eh, probabilmente forse nel mese di settembre andrebbe a finire... Non so, mi sembra <ride> <mi sembrava> un, <ride> un po' fantasmagorico... <ride> I candidati che sono in campagna elettorale, non so come la prenderebbero questa notizia. Eh. No, io Qualche anno fa c'era un bel film di fantascienza quando eravamo giovanissimi e che poi era il 2010, Odissea nello spazio, poi alla fine questa Odissea non si è verificata ma probabilmente forse si verificherà quest'oggi se sono confermate queste notizie che parlano di questi addirittura sei mesi di rinvio delle elezioni, mi sembra una cosa veramente molto particolare che sa uh, di eh, una notizia probabilmente anche di fantascienza me lo auguro, eh, me lo auguro, ma è tutto possibile nel nostro, nel nostro paese comunque il Consiglio dei Ministri è convocato mi sembra proprio in questo in, momento in, alle 18, quindi 18. forse sono già 24 minuti di discussione in corso, discussione tra virgolette, perché non so se ci sarà discussione o meno eh, non sappiamo Ancora nulla. Adesso cercheremo con i vari lanci di agenzia dell'Ansa e della Dn Cronos di eh, capire bene cosa sta accadendo. Vedremo senz'altro e sicuramente. Io intanto appunto raggiungo eh, la postazione internet che abbiamo, quella super veloce, nell'altra parte degli studi di Radio Non sono granché grandi. Non pensate che abbiamo centinaia di metri di distanza. Facciamo soltanto il salto di una porta per cercare di comprendere meglio quello che è la situazione. Un pomeriggio comunque alternante, fasi umide e fresche, passiamo ad altra notizia. Domani la eh, temperatura e la situazione climatica dovrebbe eh, migliorare un pochino, avere un eh, momento di tregua, ma domenica purtroppo tornerà a fare freddo, tornerà a piovere, quest'anno di acqua ne abbiamo eh, avuta abbastanza. La temperatura in questo momento si aggira intorno ai 7 gradi, quindi non fa né tanto freddo ma neanche tanto caldo, eh, ci possiamo comunque accontentare. Ti restituisco la linea, tra qualche minuto cerchiamo qualche aggiornamento chiaramente. Bene, allora in attesa di questi aggiornamenti, eh, andando a vedere un po' i giornali sulla pagina nazionale, qui c'è una notizia che veramente lascia Basiti, diciamo, perché si parla del caso anemone, quindi di tutta la vicenda relativa al G8 alla Maddalena relativa alla protezione civile e quant'altro ma questo sviluppo è veramente strano, è veramente assurdo per certi versi dunque è bastata una battuta di Diego Anemone alla moglie per mettere gli uomini delle Ross sulla pista giusta e arrivare in via Narni 29 al Tuscolano per trovare un piccolo tesoretto nelle stanze blindate della congregazione dei missionari del preziosissimo sangue un milione circa di euro in assegni circolari e contanti una piccola riserva alla quale secondo gli investigatori Diego Anemone poteva attingere quando voleva con il preavviso di una telefonata al giovane si fa per dire missionario Don Evaldo Biasini di 83 anni economo provinciale della congregazione e amico di vecchia data degli Anemoni Che gli versava fino a 50.000 euro in contanti, e infatti tutto nasce dal fatto che, praticamente, eh, è arrivata una telefonata, c'è stato uno scambio di telefonate da questo Anemone e, il, ehm, e questo rappresentante di questa congregazione religiosa, dove, appunto, Anemone diceva al missionario preparami 50.000 euro, io sto arrivato. Quindi una congregazione religiosa, tra l'altro ricca di storia, prestigiosa, che si trasforma in un bancomat di tangenti. Mi sembra veramente qualcosa di allucinante. Per, vediamo anche cos'è la congregazione del preziosissimo sangue. I missionari della congrega del preziosissimo sangue sono una società clericale di vita apostolica di diritto pontificio i membri della società detta anche bufalini si dedicano alla eh, propagazione del culto al prezioso sangue di Gesù alla predicazione di missioni e ritiri all'opera di evangelizzazione al ministero parrocchiale e all'istruzione dei giovani quindi questa dovrebbe essere diciamo Eh, diciamo così l'intento di questa congregazione congregazione che però diventa eh, diventa praticamente bancomat di tangenti io veramente non so più cosa dire <ride> veramente insomma qui eh, si rischia veramente di, di, eh, di non credere a queste notizie ma che figura oltretutto Tutte le persone che fanno parte di questa congregazione, tutti, eh, tutte le persone sane, che insomma, i monaci, le suore che si danno un grande affare in giro per il mondo, voglio dire, sono cose che sporcano la, questa congregazione, che sono sicuro non c'entra assolutamente nulla, e soprattutto questo frate, monaco, non lo so, sacerdote, come si chiama, che insomma ha 83 anni, gestiva un bancomat, diciamolo pure, della criminalità, insomma, ha 83 anni. Se non si ha, eh, come dire, ha 83 anni eh, capito come ci si deve comportare, come ci si comporta da persone serie, credo che non lo si capirà mai, insomma. Io non so veramente cosa dire, Io non so voi cosa ne pensate, ma sono notizie veramente incredibili alle quali però pare dovremmo abituarci perché ormai la linea è questa. Vediamo un attimo un'occhiata all'orario, 18 minuti primi, buon ascolto, buon ascolto anche a chi ci riascolterà domani in replica da assumere prima dopo i pasti nei momenti di relax praticamente sempre non ha controindicazioni anche in forti dosi Radio Ernica, telefono 0775 72 65 46, oppure 333 44 74 358 i tuoi figli meritano scelte mirate che li preparino adeguatamente al futuro La scelta educativa e scolastica diventa quindi importante La scuola elementare annessa al convitto offre alle famiglie molte opportunità Sicurezza ed assistenza Se scegli la nostra scuola dai la possibilità ai tuoi figli di frequentare dalle 8 alle 18 Una scuola dotata di assistenza qualificata, di un servizio mensa e di una attrezzata ed efficiente infermeria Approfondimento Il progetto educativo si attua nel contesto scolastico e del semiconditto con il quale la nostra scuola mette a disposizione esperti educatori per seguire gli alunni negli studi, assisterli e soprattutto ascoltare le loro problematiche La possibilità di progetti mirati consente di valorizzare al meglio le potenzialità le capacità e le attitudini dei bambini per indirizzarli e prepararli meglio alla scuola secondaria e agli studi superiori Tempo libero conosciamo tutti la difficoltà delle famiglie di seguire i propri figli nelle attività ricreative a causa di problemi lavorativi e di vario genere nel nostro convito con scuola elementare annessa è possibile indirizzare e formare i bambini anche attraverso la promozione mirata Di attività ricreative e con attività specifiche quali corsi di alfabetizzazione e informatica. Tutto questo è possibile se scegli la scuola elementare annessa al Convitto. Convitto nazionale Regina Margherita di Anagni, piazza Ruggero Bonchi, contattaci allo 0775-727007 o 726701. 3S La sicurezza sulla strada. Società di segnaletica stradale e manutenzione aziendali. Contatta il numero 0775-767092 per un preventivo gratuito. Oppure visita il sito www3 Fatevi coccolare. Fatevi coccolare dal servizio, dalla bontà dei cibi, dal sorriso del personale. Fatevi coccolare all'albergo ristorante Le Rose. Le Rose accoglie i suoi clienti con le migliori specialità della cucina tradizionale in un ambiente climatizzato con tutti i comfort. Albergo ristorante Bar Le Rose. Con parcheggio custodito in via Anticolana ad Anagni, nei pressi dell'uscita autostrada a 2. Telefono 0775-769400 oppure 0775-769401. Albergo ristorante Bar Le Rose. Fatevi coccolare. Il calore di una casa veramente tua lo scopri in un arredamento in sintonia con la tua personalità. Mobilificio Stazzi è l'idea che cercavi. Al mobilificio Stazzi sei sicuro di quello che trovi e potrai scegliere in un vasto assortimento i migliori mobili delle marche più prestigiose. Al mobilificio Stazzi la professionalità e la cortesia sono di casa. Mobilificio Stazzi, dei fratelli Stazzi, in via Anticolana ad Anagni, chilometro 2, telefono 0775 76 84 71. Mobilificio Stazzi, la casa come la pensi tu. tornati in diretta amici ascoltatori Marco Tagliaboschi e Tenevi Compagnia è arrivato il momento di vedere altre notizie prese da altri giornali. Voi sapete che noi al pomeriggio facciamo questa attività, quindi ci dedichiamo a fare rassegne stampa che esono anche solo dalla stampa perché abbiamo anche uno spazio dedicato a, ehm, alla rassegna stampa internet che devo dire è anche molto gradita tra l'altro. Allora, mettiamo da parte un attimo, un attimo la vicenda elettorale, ci torneremo magari ehm, per, ehm, per eh, seguire ancora da vicino le notizie circa anche la riunione eh, del Consiglio dei Ministri che pare sia stata di nuovo, eh, di nuovo spostata, quindi vedremo anche questo cosa comporterà, anche se questa riunione si sposta di ora in ora. Aurelio segue da vicino questa cosa, quindi vedremo se ci sono notizie eh, che ci interessano in tal senso. Allora, vediamo un po', entriamo un po' anche nelle polemiche di diversa natura, anche se poi sempre, come dire, riguardano sempre la politica. È l'agenzia di formazione al centro della polemica di Carlo Di Cosmo, non si placano le polemiche sull'agenzia Formazione Frosinone, al eh, centro di una vera bufera a causa del licenziamento di alcuni dipendenti. A prendere parola in difesa dei lavoratori è l'ex presidente dell'ente provinciale, Carlo Di Cosmo, che non esita a criticare fortemente l'operato dell'amministrazione provinciale riguardo la gestione dell'agenzia. Al centro che governa la provincia non bastano le sentenze dei giudici, per integrare i lavoratori ingiustamente licenziati afferma di Cosmo. Quanto sta avvenendo all'Agenzia è davvero paradossale, continua l'ex Presidente, e mostra tutta l'inefficienza di questo centro-destra. Noi avevamo stabilizzato circa 30 lavoratori, molti dei quali da più di dieci anni lavorano nei centri di formazione, ma sempre nel precariato e senza nessuna certezza per il loro futuro, grazie alla crescita delle attività e del numero degli allievi. All'Agenzia e grazie soprattutto ai circa 30 dipendenti andati in pensione abbiamo potuto stabilizzare altrettanti precari anche sotto la spinta del sindacato e la loro giusta aspirazione ad avere un futuro lavorativo. Il centrodestra non solo li ha licenziati senza alcun motivo ma continua a tenerli fuori nonostante le sentenze dei giudici che hanno dichiarato illegittimo il licenziamento. Questi lavoratori Stanno dicendo che non ci sono soldi per riassumerli, non è così, in quanto la Provincia che oggi non ha speso un solo euro per l'Agenzia, i fondi necessari al funzionamento sono garantiti dalla Regione. davanti ad un giusto diritto e soprattutto davanti ad una sentenza del Tribunale ha il dovere di assicurare la copertura finanziaria di questo ente. Andiamo avanti, scusate anche un po' di tosse, ma qui... Come diceva Aurelio, con la situazione che si determina da un punto di vista climatico diventa sempre più difficile eh, mantenere una condizione di salute ottimale, perché le eh, vicende meteorologiche sono veramente incredibili, si passa a pieso spinto con una certa facilità da caldo a freddo, da abbassamenti di eh, temperatura eh, che arrivano giornalmente. Voglio ancora ricordarvi il nostro numero telefonico, lo 0775-726546, voglio ancora ricordarvi ernicachiocciolalibero.it per eh, mandare la posta elettronica alla nostra emittente. Parliamo a di fiuggi. I termali sono sul piede di guerra, botta e risposta tra azienda e maestranze sull'accordo sindacale. Il Consiglio di Amministrazione della Società Terme di Fiuggi Spa e Golf in riferimento ad articoli di stampa intende con la presente dichiarazione informare correttamente l'opinione pubblica dopo appena cinque mesi di gestione in quanto si falsa la realtà di quanto realizzato sino ad oggi. Sono bastate queste prime righe di questo comunicato diffuso ieri dalla società che gestisce le terme a far scattare la reazione dei lavoratori termali Altro che risultati confortanti, replicano gli operai termali. Il signor De Santis dovrebbe spiegarci per quali motivi da mesi nessuno ci ha contattato per informarci del piano industriale dell'azienda. Oppure non esiste, lo scontro tra lavoratori termali e aziende si fa sempre più aspro. Con l'azienda termale che ha aggiunto alle organizzazioni sindacali è stato fornito in un recente incontro l'elenco dei dipendenti fino ad oggi assunti e di come sono stati utilizzati all'interno dell'azienda. Parte di questi dipendenti sono stati utilizzati per un primo periodo all'interno della struttura del golf e della clubhouse per apportare migliorie alle strutture e agli interni, ossia rendere la clubhouse finalmente una struttura accogliente. Mentre al campo di golf, anche con l'ausilio di nuove macchine acquistate dalla società, è stato apportato un importante restilling e altri lavori per riportare il campo a importanti livelli, il campo di Goffa, il primo febbraio nuovo direttore, già assunto ai tempi del movimento acqua al popolo di Celani, altri dipendenti in bianchini e muratori sono stati utilizzati dalla fonte Bonifacio per opere di manutenzione ordinaria, tinteggiatura dei bagni e degli altri spazi presenti nell'imponente struttura in merito a manutenzioni più importanti all'interno della Bonifacio e alla fonte anticolana in queste ore è arrivata l'autorizzazione da parte della Regione Lazio a procedere a tutte quelle opere indicate nell'accordo di programma per un importo di circa 500.000 euro le opere su elaborati dell'architetto Felice D'Amico sono state affidate tramite gara di appalto a due società proprio per stare nei tempi indicati per l'apertura della fonte ossia il 24 aprile Un importante numero di giardinieri da novembre scorso sono al lavoro per riportare la fonte Bonifacio e Anticolana agli antichi splendori. Non solo si stanno portando a termine tutte le potature, ma è già in atto al Golf e alla Bonifacio e all'Anticolana la messa a terra di migliaia e migliaia di bulbi per avere le giuste fioriture nei tempi coincidenti con l'apertura delle due fonti. Inoltre, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni proprio domani, iniziano i lavori di bonifica del teatro delle fonti. In merito al calendario delle assunzioni, l'azienda ribadisce, come già anticipato, che gli accordi sindacali saranno rispettati. A circa due mesi dall'apertura della stagione termale, in riferimento agli impegni occupazionali, l'azienda comunica che è già al 40% circa del totale, in solo cinque mesi di attività. Evidentemente gli operai non sono dello stesso avviso. Infine, lo stesso De Santis annuncia abbiamo in programma lo stanziamento di 1,2 milioni di euro per il rifacimento dei parchi termali classici, 2 milioni di euro per lo sviluppo del fotovoltaico. A primavera dovrebbe aprire il nuovo centro benessere all'interno del complesso del golf, progetto per cui sono stati stanziati 3,2 milioni di euro opere realizzate con soldi pubblici. Questa è la eh, descrizione di quanto accade negli impianti che riguardano la nostra provincia. Bene, detto questo ci fermiamo ancora un attimo e eh, naturalmente torniamo tra poco con la musica d'informazione. E come se a colpa di un'estate come mai Piove intanto tanto penso a quest'acqua un senso Parla di un rumore prima del silenzio Czekaj, di tempo e spazio non. Kolko, Insieme i minuti ci separano dalle ore 19, amici ascoltatori di Radio Ernica. Abbiamo un'ultima ora che è arrivata proprio in questo istante, i genitori di Amanda Knox condannata a 26 anni di carcere, a 25 anni l'ex fidanzato Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher hanno definito non supportate da prove le motivazioni della sentenza rese note ieri dalla Corte d'Assise di Perugia e annunciato il ricorso in appello il padre e la madre della giovane americana ritengono esistano numerose incongruenze e contraddizioni nell'impianto accusatorio mentre per i giudici il quadro è emerso dal processo privo di voti, completo e congro, una notizia che ha di fatto spaccato in due l'opinione pubblica, perché insomma su questa vicenda, come al solito, ci sono colpevolisti e innocentisti. Vi avevo detto che avremmo un po' dato una occhiata ai siti internet, c'è un filo diretto con Claudio Baglioni, sempre per alleggerire le notizie pomeridiane e allora vediamo di che si tratta fine diretto con questo grande personaggio della musica italiana. Allora, buon pomeriggio abbiamo Claudio Baglioni oggi pomeriggio con noi e tante di quelle mail che io non saprò so gestire perché sono, continuano ad arrivare a Valanga, ne ringraziamo di essere con noi. Io mi fido della sua capacità di eh, veicolare e questo già è sbagliato. E, e siccome sono veramente una valanga, voglio proprio cominciare con quella che è arrivata un minuto fa, prima di qualsiasi altra cosa. È Silvia da Taranto che scrive e dice: Le emozioni muovono il cuore, il cuore fa vivere l'uomo. Le tue canzoni, la tua poesia, sono emozioni allo stato puro. Incontrare persone che sono rimbaglionite, come me, è come incontrare un pezzetto di me in ognuna di loro e tutto tramite te, Matti Rem ti rendi conto di quanti cuori muovi? grazie infinito, questo è proprio arrivata adesso e quindi mi sembrava eh, allora, eh, Silvia, no? Mi sembrava... Silvia da tanto, sì. Silvia Vabbè, Silvia da tanto. Può, può cominciare a scrivere inattamente un libro <ride> di poesie o testi per canzoni o non so dei, dei, dei discorsi per, per i politici perché magari così dicono delle cose un pochino più emozionanti. Che ce ne vorrebbero un pochino di cose? <ride> Invece noi qui siamo oggi con Claudio Baglioni che sta per partire per un tour mondiale. Che... Sì, sì, che dovrebbe toccare, che toccherà, insomma, i cinque continenti. E siamo quasi alla vigilia perché dopo domani mattina si parte e, e, e praticamente il giorno dopo c'è già il primo concerto statunitense. Dove, dove, città qual è? Questo è Atlantic City che è a nord di New York, è la prima parte nordamericana perché poi torneremo, tornerò insomma, con i miei compagni di viaggio eh, in autunno e, e poi saremo in Canada per in concerti a Montreal e a, e a Toronto e poi c'è tutta una parte europea eh, che partirà verso la fine di, di aprile fino a tutto maggio, si conclude il 29 a Londra e poi piano piano andrei, torneremo appunto in, in Nord America, Sud America, Centro America e poi dovremo essere in Australia in autunno, insomma sarà un giro piuttosto lungo senza, come dire, senza sosta senza sosta, un tour de force <ride> <la prima. ride> Però un solo mondo è anche, perché poi anche non è casuale il titolo di questo tour, è anche il, il, diciamo, il titolo di un'iniziativa di un un che la, fondazione, la sua fondazione Osha quella appunto che da tanti anni si batte per lavorare, per l'integrazione con la musica, con l'arte, insieme all'osservatorio dei giovani eh, editori, hanno fatto questa, che mi pare che sia la seconda edizione. La seconda edizione ce n'è stata una due anni fa. Eh, l'osservatorio permanente giovani ed editori eh, da, da qualche anno organizza, diciamo, il, la lettura del quotidiano in classe. Eh, perché? Perché si sta scoprendo, insomma, ogni giorno di più che, eh, appunto, specialmente le nuove generazioni leggono meno, quindi, insomma, prendono, hanno una formazione che è meno informata. E, e allora, eh, in maniera congiunta, mh, appunto, due anni fa eh, c'è stata una prima edizione che allora si chiamava... Che si chiamava clan trattino destino, perché appunto si voleva un po' sdoganare anche questa parola del, del clandestino. E quest'anno invece eh, si chiamerà Un Solo Mondo, quindi insieme alla lettura del quotidiano in classe eh, c'è l'iniziativa di stimolare pensieri, riflessioni e anche in, in buona parte una, una cultura artistica, quindi nella produzione di slogan, di disegni, nelle arti figurative, nelle grafiche, sull'idea dell'integrazione ma più che altro addirittura dell'interazione, del come le culture venendo a confronto eh, siano state storicamente, una fonte di arricchimento lo possano essere anche insomma, per il nostro presente e per il nostro futuro. Infatti il sottotitolo sì. di questa iniziativa è integrazione, costruire insieme il presente per abitare il futuro insieme, sono, è una cosa rivolta ai ragazzi delle scuole medie superiori? Le scuole superiore. medie superiori sono circa 1.600.000 studenti, quindi un grande numero, e poi solitamente insomma si tende a portare i cosiddetti vincitori, insomma è un concorso moderato, non è, non è così. Non si vincono soldi. Eh, no, no, no, si... <ride> si vince al limite appunto la possibilità di stare insieme e di parlare ancora di questo argomento, l'ultima volta noi l'abbiamo fatto appunto nell'isola di Lampedusa insieme a un buon numero di studenti accompagnati dai loro eh, professori, dai loro docenti, e, e in questa volta faremo ugualmente insomma, sperando di incontrare interesse proprio in coloro che dovrebbero fabbricare il progetto il domani di, di tutti i potrebbero anche vincere dei dischi di Claudio Baglioni ma questo <ride> ma non mi sembra un grandissimo premio poi io sono... <ride> eh, guarda, a giudicare dalle mail che ne stanno arrivando mi sembra che sarebbe un, un grandissimo premio io veramente sono in difficoltà perché eh, ce ne sono troppe Vabbè, a parte tantissime, devo dire, che chiedono di conoscerla e questo chiedono appuntamenti sono disposti anche a pagare per poter incontrare beh finché c'è vita c'è stavanza questo è molto semplice Sonia da un paese in provincia di Udine le chiede se avrà l'opportunità di vedere anche in Friuli Venezia Giulia dopo tutto il tour mondiale questa è una, una domanda Ma questo, questo lungo giro dovrebbe concludersi in Italia e, Io non so se ci saranno diverse tappe, una sicuramente ci si sarà verso la fine dell'anno nella città in cui siamo, e, però è vero che sì, è un po' di tempo che io manco da, da alcune zone d'Italia perché nell'ultimo anno insomma, mi sono dedicato al progetto chiamato QPGA che poi è stata insomma, una sorta di opera. E L'abbiamo chiamato concerto opera, concerto opera proprio perché è una forma un po' diversa, meno ortodossa, meno tradizionale di portare musica popolare nei teatri e non tutti i teatri si, si, ad, si sono adatti insomma a fare questo tipo di giro avevamo bisogno di una certa macchina teatrale di un certo luogo dove poter posizionare eh, tutto il grande film che durava tre ore col quale accompagnavamo eh, le, le, la nostra musica eh, però mi auguro che quanto prima insomma, ci possa essere sicuramente un appuntamento io d'altronde durante il viaggio Ho, ho, ho, ho, ho preso la decisione di, di, finire, di finire di scrivere il mio, le mie cose inedite mm -hmm. quindi molto probabilmente se non sarà entro quest'anno il prossimo anno sicuramente ci vediamo anche con delle nuove canzoni ecco così hai, ha risposto appena adesso a Patti da Napoli che voleva appunto sapere quando sarebbero arrivati dei brani nuove notizie inedite per farci ancora sognare con le sue parole e musica devo dirle una cosa non c'è nessuno Mianche si guarda a darle del lei. Cioè, è come un filo diretto che evidentemente va, è come se queste emozioni andassero oltre, eh, vabbè, la ma questo di... anzi io vi ringrazio tutti voi di non darmi del lei perché nel, nel, da quando ho cominciato a sentirlo ho avuto la sensazione che il tempo fosse passato <ride> quando per la prima volta qualcuno si avvicina e dice mi fai, una, invece del, mi fai un autografo, <ride> mi rilasci un autografo mi fa per favore un autografo si ha come un sussulto nel cuore, insomma si capisce che qualcosa sta accadendo. Eh, a me la prima volta che mi hanno chiamato signora mi sono voltata poi. <ride> Quindi signora che cosa succederà? <ride> Caro <Carina> signore, <ride> eh, beh qui insomma veramente le chiedono qualsiasi cosa e, e da, da tutto il mondo perché adesso ci sono da, da, da, dagli Stati Uniti hanno già saputo hanno già saputo del del tour e vogliono sapere le tappe eh, dunque ciao Claudio questo è Bruno da Roma ciao Claudio, spesso nelle interviste ti chiedono a quale pezzo sei più affezionato quale ti è riuscito meglio e tu rispondi che le canzoni sono quasi come dei figli che non puoi preferire vorrei chiederti se ci sono delle canzoni che ti hanno deluso in quanto appresa sul pubblico o come riuscita Sì, insomma, nella produzione di, di qualsiasi autore c'è già una scrematura insomma una sorta di autocensura per cui tutto quello che solitamente esce fuori viene pubblicato dovrebbe essere eh, un po' il meglio di quello che uno sa fare eh, e poi ci sono dei termini affettivi personali che sono dovuti o al momento che, che, che, che vi vedi mentre, mentre partorivi queste, queste operine queste cose oppure anche Eh, anche da, da una questione puramente tecnica, ci sono delle cose in cui ci si riconosce con, con maggiore mh, soddisfazione perché sono, si sa di averle scritte bene, perché hanno un bel disegno melodico, perché è, hanno una, un bel suono di parole, dei bei significati, si, si pensa che le intuizioni siano migliori. E, beh, ci sono chiaramente delle canzoni preferite, tant'è che io un giorno vorrei cavarmi anche questo questa voglia no? di, di fare un concerto in cui... Eh con molto rigore io canterò solamente quello che penso sia veramente il meglio che ho scritto, dal mio punto di vista. Ma questo siamo, siamo tutti in prenotazione per questo concerto. <ride> Beh, con... Ma non è detto che il mio gusto incontri il gusto degli altri, tant'è che solitamente appunto si tende, specialmente noi autori di musica leggera, di musica popolare, a fare sempre il nostro meglio di, no? ogni volta che ci si ripresenta si fa una specie di, di forma antologica di quello che, che, che siamo stati o che siamo ancora. Allora diciam diciamone un paio di queste canzoni, Gli, Beh, gli ci sono delle sono... in genere sono anche, ecco, su questo su, agisce proprio il sentimento per cui si ama magari il figlio meno, meno amato, meno dagli altri, eh, allora ci sono delle canzoni che forse sono meno celebri di alcune altre. Però ecco, sono del, tra le canzoni celebri una canzone che io non te toglierei mai tra, da, da, dal mio repertorio, eh, ci può essere, non so, strada facendo, mille giorni di te e di me, che consiglio delle canzoni. Popolari, che hanno avuto molto successo, ma che hanno anche la forza di essere delle buone canzoni anche dal punto di vista strutturale. E poi ci sono, non so, c'è una canzone che si chiama Fammi Andar Via, di, di qualche anno fa, che io ritengo sia stata scritta molto bene, l'ultimo album da studio che ho fatto che è un album molto compatto, eh, però voglio dire, avendo già scritto, perché ho avuto una lunga carriera, poi non è che ho scritto tantissime, <ride> ma sono 350 e più canzoni, adesso insomma sarebbe difficile citarne ancora delle altre. No, però un concerto fatto con le canzoni Amate a Baglione, questa è un'idea inedita che secondo me ha... Sì, buongiorno, mi piacerebbe, non so quanto questo, questo chiaramente è molto arbitra arbitrario, cioè io mi metto come arbitro di me stesso. Beh, diciamo, no... Devo dire che, non, no, cioè, voglio dire, in tutto quello che ho fatto fino ad oggi, anche nei concerti dal vivo, non c'è mai stata una concessione per forza di cose all'idea che, che quello che aveva avuto successo era per forza di cose il meglio, c'era sempre una sorta di bilanciamento e di voglia di rispettare anche il gusto degli altri d'altronde io e tanti come me insomma, esistiamo perché esistono, esistono i pubblici, esistono le persone altrimenti saremmo dei fantasmi, un po' trasparenti io per questo concerto mi permetterò un suggerimento di una canzone che si chiama Avrai bene, quello lo metteremo Questa, cioè, eh, Marina De Fanis scrive una mail brevissima ma secondo me è... musica e architettura La bellezza salverà il mondo? Sì, la bellezza ha, ha salvato il mondo fino ad oggi, cioè tutto quello che, che, che il mondo conserva e per il quale si conserva è la bellezza, è l'ideale della bellezza, è l'idea, è la lotta, è, è l'onestà della bellezza, la verità della bellezza. Purtroppo non tutto quello che gli uomini hanno fatto è bello e che continuano a fare, o forse continueranno ancora a costruire, a, a mettere su. Eh, la bellezza è veramente un punto di partenza, perché non è un lusso, cioè molte volte è stato scambiato per qualcosa che, che è fuori di noi o che è, mh, è un privilegio di pochi. E invece eh, vivere in un ambiente bello, vivere in mezzo a delle belle parole, a delle belle, belle sensazioni, vuol dire comunque crescere meglio e vuol dire armonizzare anche con gli altri. L'architettura, eh, la, il parallelo tra architettura e musica è sempre molto interessante perché si dice che... Per chi sono cioè, sì, va non, non, non, prat non praticante anche se ho fatto anche l'esame di Stato per... potrei, potrei anche aprire uno studio come architetto e <ride> firmare dei progetti. Non si sa però, E siccome gli architetti hanno fatto già abbastanza guai, non vorrei aggiungere anche i miei, insomma. E d'altronde poi questo, bisogna dirlo con franchezza, è un paese con, con poca architettura. Diciamo che l'ultima architettura riconoscibile in, in grossa parte è, è proprio quella del, praticamente, prima della guerra, insomma, è quella del ventennio fascista, è roba che fa, fa, fa, fa, fa pensare, è preoccupante, ma è l'ultima grande architettura fatta, corposa. Su insomma, larga scala, Su poi. larga scala. Eh, il resto sono gli avvenimenti estemporanei in Italia, veramente uno dei paesi insomma, con, più, più deficitari in questo. Dicevo che il parallelo tra architettura e la musica è sempre affascinante, perché d'altronde la musica è un'architettura senza edificio nel senso che è qualcosa che esiste, che non ha fisicità, ma che è costruita più o meno nello stesso modo. Tant'è che ci sono addirittura dei termini in comune, noi usiamo anche come compositori di musica il termine ponte, eh, abbiamo proprio dei... Le analogie tecniche Sì, anche. La, la composizione, cioè esiste la composizione architettonica come esiste la, la composizione musicale, quindi ci sono molti aspetti, molti vasi comunicanti e salveremo il mondo con la bellezza? Eh, ma il mondo non si salva mai con una sola cosa eh, se, certamente se, se fosse una merce più perseguita eh, il nostro paese, tra l'altro ecco, con molta volgarità dico che il nostro petrolio è la bellezza voglio dire. è un paese che adesso Un tempo si diceva che avevamo il 70% delle opere d'arte di, di tutto il mondo, forse avremmo il 60%, ma anche, anche se avessimo il 50% vuol dire che questo è un paese già ricco, però con molta, poca capacità di svilupparlo, con, per esempio con un ministero dei beni culturali o della cultura che dovrebbe essere molto più importante, molto più potente, che dovrebbe finanziare di più anche la cultura contemporanea e che invece si limita in tutti i governi che sono passati a delle piccole azioni di cabotaggio, cosa incomprensibile perché veramente noi siamo ancora riconosciuti nel mondo per la bellezza. Ah, tra l'altro io volevo aggiungere il 70% del mondo di cui questo 30% sta a Roma, visto che noi ci troviamo a Roma in una sede anche prestigiosa Tutto e molto bello. bella, questa del Corriere molto è una bello. sede storica e quindi volevo... di palo in frasca perché io poi... Essendo tante, sto cercando di andare anche a quelli che hanno mandato stamattina, perché è giusto leggere solo quelle che le stanno mandando adesso. Cioè, no, per sono beati gli essere. ultimi, se no. Esatto, beati gli ultimi. Adesso invece sono... C'è Michela da Udine fa una domanda molto articolata e chiede «Ciao Claudio, quando un avvio non finisce mai, ti chiedo quali sono i momenti in cui riesci a elaborare questi testi? Cosa scatta per riuscire a descrivere così bene la fine di un amore e farlo diventare così realistico da far immedesimare chi l'ascolta? Un abbraccio da sempre, Mick. Michela Udine. Eh, Michela, non lo so, insomma, il nostro mestiere è un po' quello del, del malvivente, che, del ladro che entra nelle storie e nella vita degli altri probabilmente per raccontare forse un'altra vita. E normalmente si dice che la realtà supera la fantasia e quello che cercano di fare gli artisti è che la fantasia superi la realtà insomma che l'immaginazione sia Eh, più interessante, che sia più avvincente, tagliando tutti, tutte le parti che, che sono quelle del quotidiano, quelle che, che spesso non interessano, è un po' come quando uno gira un film, in fondo tu non vedi mai una vicenda eh, che si srotola per com'è altrimenti sarebbe come un reality televisivo e credo che più, di più noioso non esista niente, per questo per fortuna esistono eh, esistono i film esiste, esiste la, la, la, la, il romanzo, esiste, esiste la musica, proprio perché per per cogliere tutto ciò che, che è più rilevante, no? cioè, tutto ciò che emerge in termini sentimentali o in termini di, di, di emozioni emozionali. Allora eh, io penso ecco, che quello che facciamo in fondo è, è, è, è, è, è importante perché cerchiamo di raccontare meglio delle storie. Eh, del resto io sono convinto che non è che le nostre storie siano più interessanti di quelle delle, degli, degli altri, quindi dobbiamo trovare un meccanismo perché lo siano. Chiunque potrebbe scrivere una bellissima storia d'amore o raccontarla, perché ne ha avuta sicuramente una clamorosa, o forse non ce l'ha mai avuta, per cui la sogna, quindi è capace di tradurre agli altri questa, questa spinta verso, verso l'amore, verso la passione, verso la follia, non so, allora però gli artisti sono in questo, sono in gamba, perché insomma hanno gli arnesi del mestiere, sono degli artigiani, quindi riescono a confezionare meglio le storie se ho capito, forse Michela vorrebbe sapere se c'è un momento ah, eh, particolare, particolare futrizio, più allegro più... Eh, eh, o... no, insomma, io non si dice che, non credo neanche che esista l'ispirazione, penso che eh, se mai esiste ti deve trovare al lavoro, è un lavoro come gli altri nel senso che non puoi pensare di, di, di passeggiare e comporre nello stesso tempo, ti devi mettere al pianoforte okay. devi, devi trovare un luogo in genere io cerco anche un luogo che non... cioè, mi serve un luogo bello per capire quanto poveraccio sia io rispetto alla bellezza che c'è dall'altra parte, quindi c'è questa voglia di emularla, di pareggiare con la tanta bellezza che già esiste. E poi serve, secondo me, un posto brutto per finire le cose, perché altrimenti uno non finirebbe mai, perché non è mai contento, no? si pensa sempre che ci sia una possibilità ancora in più di abbellire, di decorare, di trovare, di inventare. E allora ci vuole proprio un posto dannatamente brutto e ostile per <ride> decidere di chiudere tutto perché non è puoi più di stare lì, per produrre, se no io forse non produrrei mai niente, non produrrei mai niente perché la voglia di essere infiniti insomma. Qui c'è un, una margherita che dice dalla Puglia, non specifica meglio, alle 13.47 c'è da mandata, quindi posso andando indietro anche se... Abbiamo aperto la video chat alle 9 del mattino e io oggi ho passato la mia giornata a leggere queste mail. Cosa c'è ancora dentro di te di quel ragazzo che gli amici chiamavano agonia? Strada facendo, senti di aver perso qualcosa? PS, complimenti per l'idea della rivoluzione gentile. Penso anch'io che la gentilezza sia, tra virgolette, rivoluzionaria e che sorridere sia salutare. <ride> Sì, sorridere è sicuramente salutare, insomma, anche piangere a volte è salutare, ma insomma, se uno insomma, può sorridere è meglio, o comunque, insomma, nell'equilibrio fra le due possibilità, le due opportunità, è, è meglio far prevalere il sorriso. Ehm, sì, beh, io penso che la, la gentilezza, specialmente nei nostri giorni, sia di nuovo un mezzo per, per ritrovare gli altri, insomma, per... Per, per conoscere il mondo per, per non chiuderci in noi stessi in una sorta di diffidenza cronica di individualismo che poi insomma esalta solamente alcuni valori che poi sono i soldi, il potere che è sempre di più un sostantivo e non è più un verbo io ho sempre pensato che potere fosse un verbo io posso fare questo no? fosse l'indicativo il, il, e invece il potere oramai è solamente un'acquisizione e allora ecco, in una società che è veramente eccessivamente competitiva e la gentilezza è un, è un esercizio, è quasi una disciplina e il modo per tendere il braccio verso qualcun altro, l'altro proprio in genere, poi l'altro può essere uno che arriva da molto lontano o eh, uno che avevamo, già, che avevamo esatto, già intorno e del quale ci eravamo accorti poco o, che, o del quale tenevamo la, già la personalità. Cosa è rimasto eh, del, di agonia? Ma io penso molto nel senso che comunque Da, da qui in su sono vestito come vestito <ride> allora, eh, sempre con un maglione. Ma è chiaro, a questo punto Sì, secondo me poi, ecco, le, le, in fondo quell'agonia che poi era, eh, io vivevo in una periferia, in diverse periferie umane, ma allora insomma in quella del Prenestino. Ah, ecco, qui già non ero più agonia, ma insomma qui già mi ero un po' riscattato però insomma avevo invece nel periodo di agonia, avevo questa, questo atteggiamento da esistenzialista di, di, di, del prenestino con degli occhialoni, perché? Perché era comunque una maschera, insomma, era un modo di, di affrontare la vita non avendo ancora una personalità ben precisa, non che questa sia stata conquistata oggi, perché voglio dire, noi conquistiamo tutta la vita noi stessi e quello che siamo, ma... Eh, però ecco, è rimasta secondo me più o meno la stessa timidezza che io però ho evitato diventando un personaggio pubblico l'ho dovuto fare per forza altrimenti non avrebbe non dovuto fare... Beh, se, se io smetto i panni di quello che sono ridivento timido ho dei, dei giorni interi in cui ho anche imbarazzo a chiedere un'informazione che la timidezza timidi si nasce e timidi si muore però si può dominare, cioè si diventa magari un po' esibizionisti e questo tende a, a limitare la, la parte timida però insomma la parte timida c'è e a mio parere non fa male, non fa mai male quando qualcuno mi dice, mi fa un autografo perché mia figlia non ha pure la perché è timida io dico signora, meno male che c'è una solidarietà devo dire che la timidezza non è una cosa che mi riguarda qui c'è invece Antonella da Venezia, sono andata ancora più dietro, sono andata alle 10.25 di questa mattina perché Antonella uh, chiede proprio un consiglio Claudio, come si può continuare a sperare ancora nell'amore quando la delusione la sfiducia, la consapevolezza che il tempo scorre senza alcuna pietà davanti ai tuoi occhi hanno ormai invaso il tuo cuore? Eh adesso qui diventa anche difficile non aprire una rubrica di me. me. Cioè, magari cioè, per il fatto di aver scritto uh, canzoni è e, e una buona parte insomma una parte consistente di canzoni d'amore si pensa che uno sia esperto del caso la verità è che invece anzi più forse si scrive di una cosa E, e, e forse meno si sa ma anche perché si sa poco sempre e ho fatto qualche altra volta il paragone del, dei cani che urlano e abbaiano alla luna perché non sanno cosa sia insomma noi che invece sappiamo cos'è non abbaiamo mai alla luna no? non, ci, non ci provoca questa, questa bella sensazione invece il cane che, che fa l'ululato alla luna mi, mi affascina proprio perché è un po' come colui che parla di qualcosa perché ne sa poco il cosiddetto amore, che è una parola grossa che ne contiene tantissime altre, è anche perché noi in questa società continuiamo a parlare d'amore, ma è quello che. abbiamo sempre bisogno d'amore, ma la verità è che spesso insomma, abbiamo bisogno di innamoramenti, insomma, non è non siamo sempre meno disposti a, a, a sopportare un amore, insomma, la è che vorremmo essere tutti sempre nei primi tre mesi della storia, dove è tutto bello, dove è tutto... questo, questo non è un tema da, da Sì, so, Quello che scambiamo oramai per amore è l'innamoramento, l'amore la è una cosa... Della la passionalità La passionalità è il tempo. gusto di essere nuovi, di, di non conoscersi, è una distanza da coprire, essere affascinanti, essere tante cose, e soffrire anche in quei giorni allora la sofferenza per amore è una cosa estremamente importante perché innanzitutto solidifica insomma e fa crescere eh, è... questo però si dice dopo che solidifica poi no, sì lo so ma d'altronde siccome non si può non soffrire cioè un amore che non sia sofferente non è nemmeno un amore infatti dopo, dopo un po' ci si lascia proprio per mancanza di dolore di sofferenza perché è un amore che non conta nulla allora la, la, la prima sofferenza è un dato di fatto è un marchio, è come un passaporto che viene rinnovato allora, ecco. quindi ci vuole una sofferenza Ora, se in genere uno è sfiduciato nei confronti dell'amore, ma non è colpa dell'amore, insomma, è colpa di coloro che, so, che fanno gli amanti, insomma, è colpa dei protagonisti di questa commedia. L'amore poverino non ha di, per di per sé non ha nessuna responsabilità. Io penso che e tutta la vita uno si arrabbatta a cercare un senso a tutte le cose della vita, ma quindi anche al senso dell'amore. E la cosa bella è quella di non trovarlo mai, esattamente, insomma. Credo che due persone continuino ad essere innamorate proprio perché hanno ancora degli spazi di, di mistero, di conoscenza, altrimenti se tutto il viaggio è risolto sei arrivato alla meta, e quindi è fatta. Quindi... Il consiglio, adesso io il consiglio continuare. non lo so eh, eh. qual è, però voglio dire... Cioè, apri una posta del cuore di Claudio Baglione, visto ecco, prima, che stiamo parlando? Prima, prima ci <ride> menterei in questo <ride> tirocinio, da... no, una volta l'ho anche tenuta, una brevissima cosa. Poi ho capito che era durissima, perché è un argomento... <ride> anche perché sarebbe, sarebbe invaso? Allora, adesso facciamo... Ma per questo si scrivono canzoni, perché le canzoni hanno i chiaroscuri, insomma, i chiaroscuri che, che chiaramente invece una risposta così non può avere... E certo, bisogna essere più netti. Eh, sì. Adesso allora passiamo alla domanda di Luca, da Voghera, che invece è professionale. Quindi dice, il titolo della mail è, quale sarà il Claudio Baglione degli anni 10, intende dire appunto da adesso in avanti, come affronterà Claudio gli anni dieci appena iniziati? Tutti fanno, aspettano da anni un disco nuovo, ma finora hanno trovato solo nuove raccolte, la versione di QBGA. Però chiedo Scusa, perché questa risposta invece è già stata data con gli inediti sì. precedenti, quindi eh, pensavo che fosse, mi sono persa io. Sì, è vero, no, è vero che in questa seconda parte dei, degli anni zero sarebbero sono finiti adesso, eh, c'è stata sì, un po' la voglia di raccogliere, come di fare il punto della situazione, insomma, di vedere quello che, che era accaduto. Poi io ho voluto anche... Eh, fare un album che poi non ho promosso, non ho neanche portato in giro mai con un vero e proprio concerto, che era un omaggio ai grandissimi autori Eh, di musica italiana specialmente degli anni 60 cioè dal momento in cui io sono stato un fruitore di musica fino al giorno in cui ho scritto la prima canzone e, mh, ma questo perché? perché innanzitutto mi piaceva l'idea di essere anche solamente interprete mm -hmm. e, non, e, non in e non autore au e esatto, autore e interprete insieme ma poi perché ehm, Era una prova interessante, tant'è che poi, voglio dire, è stato un esempio seguito tantissimo in Italia, ma devo dire anche nel resto del mondo, persino Peter Gabriel ha fatto adesso un disco di, di cosiddette cover version, cioè di canzoni che lui amava. Um... E poi, eh, e poi ho fatto questo stranissimo progetto in cui peraltro ci sono tantissime cose inedite alcune eh, scritte proprio oggi, altre recuperate e però il prossimo, la prossima cosa, come appunto avevo risposto prima sarà completamente un viaggio tra l'inedito e anche nella forma proprio di approccio con, con le persone dal vivo io sto veramente salta saltabeccando questo è provocatorio. provocatore e allora, viene da Bipiteno, in provincia di Bolzano, Munter che le dice, bambini, non preoccuparti per gli extracomunitari, tanto non hanno futuro, meglio che ritornano a casa loro, il futuro è per pochi. Io la leggo, non so se la vogliamo commentare, ma eh, potrebbe... Ma insomma la preoccupazione non è, voglio dire, innanzitutto io insomma, faccio questo mestiere di artista, di cantante, di compositore, quindi non ho nemmeno i mezzi per... Eh, Per trovare, proprio, neanche per indicare direi, una soluzione al, al, al capitolo extracomunitario, però volevo chiarire una cosa, anche la manifestazione eh, che si tiene da sette anni a Lampedusa e che in altre occasioni ha, anche, fa, ha girato, no? una volta a Malta, un'altra volta a Bruxelles, eh, nell'aula plenaria eh, di, del Parlamento europeo, e non è tendenzialmente verso l'extracomunitario, è, è, è verso l'altro in genere, cioè è, è verso l'extra te stesso, insomma, perché perché secondo me in pericolo sono da alcuni anni proprio i rapporti fra di noi. Valore. I valori. No, I valori relazionali è vero. Esatto, ecco, è, è la relazione e, è, è il rapporto di rispetto nei confronti di un altro voglio dire che in un paese in cui si scopre che eh, c'è, non lo so, ci sono miliardi di evasione fiscale e però noi la consideriamo sempre una simpatica birbantata eh, si capisce quanto è in crisi il valore relazionale e quanto siamo diversi fra i cittadini per cui alcuni, sono alcuni che sono praticamente dei, appunto dicevo dei eh, simpatici birbanti e degli altri, in tante altre cose, cioè la corruzione un paese che comunque è degradato dal punto di vista culturale, adesso non voglio fare il catastrofista, non, anzi penso che voglio dire poi sia un problema di altri paesi del mondo anche, però guardiamo le cose di casa nostra allora, il, il, adesso tornando invece al fatto relativo proprio all'extracomunitario, io vorrei però che ehm, che si capisse un po' di più, non si venisse manipolati innanzitutto da, um, spesso da un'informazione dei politici che è eh, innanzitutto deficitaria dal punto di vista proprio del racconto e spesso è eccessivamente di parte, serve solamente a ottenere un po' di consenso ma in maniera brutale, in maniera poco approfondita. E è stato è stabilito che noi senza extracomunitari, cioè senza stranieri, non potremmo più esistere come paese. Cioè, il sistema paese esploderebbe nel giro di pochi giorni. E questa è una cosa, è un dato reale, è oggettivo, non può essere nemmeno più manipolato. Sull'altro aspetto, è vero che per esempio la manifestazione che si faceva, e spero che si possa fare anche quest'anno a Lampedusa, tendeva proprio a sottolineare l'aspetto della clandestinità e di quanto questo portasse a criminalità, a vantaggi alla criminalità organizzata, al fatto che nel nostro Paese esistono tre o quattro associazioni storiche della criminalità, e di quanto si approfittasse anche di questa nuova manovalanza. Stessa. Ecco, questi sono gli aspetti importanti. Poi, per carità, io sono di primo a dire che secondo me il paese ideale prevederebbe un benessere capillare, per cui nessuno debba più viaggiare per forza di cose perché è disperato. Però attenzione a chiudere la porta in faccia, perché innanzitutto noi siamo stati un paese che ha, che ha viaggiato e abbiamo, che io ne troverò allevato. adesso anche parecchi, voglio dire, tra il pubblico, anzi, voglio dire Una, sicuramente la metà delle persone che incontrerò nel mondo saranno di origine italiana, se non italiane e così via, quindi e, mi interessa anche questa relazione che è bellissima, il fatto di essere nei posti. No? E poi, ecco, assolutamente il rispetto, perché questo prossimo che adesso viene rappresentato dagli stranieri, un giorno potremmo essere noi. Quindi, insomma, secondo me, è un fatto proprio di reciprocità, di rapporto che è importante. E in passato siamo stati noi. Noi siamo, tra l'altro, già un popolo la, la di nostra migranti. civiltà è, è già è frutto di 40-50 etnie diverse e siamo stati e siamo forse ancora un po' un popolo di migranti. Vogliamo dire, magari lo sono già tutti, però eh, Osca questa manifestazione che stiamo in Lampedusa da sette anni e c'è la fondazione tutte le iniziative che fa la fondazione ma volevo dire la, la, la, il significato della parola ciò significa in lampedusano significa fiato mio, mio respiro è una cosa che dicono per esempio le mamme al bambino appena nato è una cosa affettuosissima e l'abbiamo presa in Come, come titolo, come simbolo di questa, di, di questa manifestazione, ma diciamo di questa attività, è anche il nome della fondazione, perché eh, il respiro in fondo è, è veramente l'elemento più importante eh, del, della vita, cioè potremmo restare senza mangiare, senza bere anche per, per qualche giorno, per, insomma per, per un po' di tempo, ma senza respirare... Insomma, i migliori, quelli che fanno apnea, stanno giù 14-15 minuti, che già ci sembrano un'eternità, dopodiché non c'è più vita. Allora, il respiro è voler dire questo, insomma, siamo tutti i respiri di uno stesso vento, un, un il titolo è un solo mondo, e ho trovato proprio giorni fa una frase di Seneca che dice, eh, alla domanda cos'è la terra, dice «Siamo un solo paese, siamo onde dello stesso mare, siamo, alberi, siamo foglie di uno stesso albero, siamo fiori di uno stesso giardino» e questo sembrerebbe un po' favolistico, carino, dolce però è un dato di fatto insomma è un dato di fatto proprio perché nel rapporto con qualcun altro secondo me si decide anche la felicità dell'intero mondo ma eh, era anche un'espressione un d'amore no? che d'amore oltre che della mamma e del bambino proprio. Sì, sì no, si dice anche tra persone tra persone che si amano di amicizia anche, è, eh. è proprio una, è come una carezza vocale è un... E, e, e' molto interessante, io trovo, che si prenda proprio il respiro, il fiato, come come simbolo, perché è veramente l'elemento, e tra l'altro è anche l'elemento propulsivo, insomma, l'idea che un vento positivo finalmente ci scompigli in poi questi capelli invecchiati e anche un po' radi sempre di più, da, da, da questa non poca speranza anche nei confronti del futuro, da questa mancanza di passione. Credo che questo sia il momento in cui se qualcuno può fare, lo deve fare, cioè non bisogna più girarsi dall'altra parte e aspettare che gli altri facciano, anche perché spesso gli altri non fanno bene, perché quando ci si dedica alla partecipazione alla vita in genere, alla vita civile eh, vuol dire che allora c'è qualcosa che non va quindi chi sa correre ricomincia a correre chi sa dare dia chi, chi, chi, ecco potrebbe essere lo spunto per la prossima canzone Eh, sì, insomma, vabbè, le canzoni non sono, così, cioè, non sono mai, secondo me, così velleitarie. Io per anni ho rifugito, anche insomma, in, in epoche non sospette, quando la canzone si diceva che doveva essere impegnata. Io temevo la canzone impegnata perché spesso diventa uno slogan, che è al servizio poi di un'idea. Io penso che l'artista se può deve essere una persona quanto più libera ecco, possa essere perché innanzitutto se lo può permettere perché non deve eh, riconoscere a un politico, a un altro, a un partito, a un altro per forza di cose il suo successo in fondo il successo nostro è decretato da, non più come ai tempi dell'artista di corte in cui c'era il re, l'imperatore che gli dava da mangiare per tutta la vita Però invece è popolare, quindi devi mettere insieme più persone possibili. E quindi siamo più delle sentinelle. Ecco, in questo senso io temo un po' la canzone sloganistica velleitaria perché alla fine ci si infila in uno slogan, in un, in, un, in un claim, in una cosa che deve funzionare e basta. Nadia da Milano, caro Claudio, Orba o tramonto? Quali colori della vita? Ciao, ti voglio molto bene, benissimo poi, i tante. <ride> Ma direi più tramonto avendo insomma una tendenza così, un'indole un po' melanconica, come dicevano i, i poeti <ride> crepuscolari, eh, eh, anche se l'alba poi è, è, è, è più eccitante, voglio dire, perché è comunque una, la promessa di un altro giorno, però ecco, i, i, secondo me i migliori pensieri, le migliori riflessioni al tramonto. arrivano al tramonto. Questa è, un, è, è capitata di mezzogiorno, Anna dalla mezza terme, è, un, è uno sfogo. Grazie, Claudio. Sono separata da due... Eh, Anna, sì, l'abbiamo detto. Sono separata da due anni con un figlio di tre. Mi sento a volte scoraggiata perché è difficile crescere un figlio da sola. Ho sensi di colpa per non avergli dato la possibilità di vivere in una famiglia cosiddetta normale. Le tue canzoni sono da sempre un rifugio sicuro. Scusa lo sfogo, un abbraccio. Lo sfogo è... Eh. Meno male, insomma, uno può sfogarsi con qualcuno ah, mi in questa era... forma così, diciamo, lontana e pubblica. E... Ma insomma, vabbè, le canzoni, di nuovo vorrei dire questo: insomma, non... tengono compagnia. Io l'ho anche scritto in un brano si chiama Tutti qui. Insomma, Santa", dice Santa musica leggera per chi è senza compagnia, per un'esistenza per un intera, e per amore, per foliazione, per molti motivi. Le canzoni, eh, in genere, tutta la musica eh, consumabile così ogni giorno è, è una sorta di colonna sonora, insomma, forse anche troppo, no? Certe volte... Eh, noi autori di musica abbiamo il timore che ce ne sia ovunque, eh, perché è l'arte più, più tascabile. Prendi un ascensore, ma a volte senti pure un preludio di Bach, no? Mentre vai dal terzo al <ride> settimo piano dici, <ride> ma e perché? È come se in quel momento ci fosse un ballerino dentro, non so, un, un, un pittore che dipinge... E, e in fondo con la musica c'è chi corre, chi fa il jogging, chi fa chi ci fa l'amore, chi, chi ci studia, cioè, la musica c'è sempre in fondo, ehm, però ecco, in questo eh, dalla sua iniziale povertà ne esce un, un, una consistenza, insomma, le cosiddette, qualcuno le chiama addirittura canzonette un po' in maniera dispregiativa, perché? Perché certo, le canzoni sono proprio come stelle dure, come stelle fisse, come pietre dure cioè ci sono delle cose che più, più non, te, non esiste forse nessun'altra forma di espressione così eh, duratura e così eh, evocativa come le canzoni io l'ho detto altre volte sono un po' come i profumi no? Cioè ti colgono così quando è e ti portano, è una macchina spazio-tempo omicidiana eppure durano due minuti e mezzo, tre minuti e sembra proprio una cosa beh, dipende cosa c'è dentro <ride> Anna da Palese in provincia di Bari da Palese? Dove c'è l'aeroporto? Mm. È palese, so <ride> fa una riflessione che vorrei sottoporre. Claudio, vedo intorno che il rispetto è un valore che va pian piano perdendosi. Continuiamo a lottare sempre affinché l'anima dell'umanità non svanisca nell'egoismo. È una sua riflessione, non è una domanda. però mi sembrava una bella riflessione, e eh, eh, gliela volevo. Eh, beh, insomma, infatti, però, questi, questi aspetti del rispetto e della gentilezza che possono comunque che non sono, voglio dire, degli aspetti di debolezza, poi uno prende anche posizione e può essere anche persino piuttosto duro nei confronti di certe cose della vita. Però il, il, la gentilezza, la cortesia, il, il rispetto, rispetto il... la considerazione per qualcun altro, la, la possibilità di, di farlo, di cedergli il passo, di potergli fare una, appunto un, un qualcosa che, che sia utile. O di eh, gentile, come dicevamo eh, prima. Eh, Sono è proprio l'inizio, è l'inizio del rapporto con altri, è l'idea della comunità, l'idea della società, che, voglio dire, per quanto noi l'abbiamo ingrandita a dismisura, adesso non parliamo più del, del, del villaggio globale, però voglio dire che questa cosa della globalizzazione ci ha, ha funestato e comunque è un fatto presente, noi siamo nello stesso momento, siamo sempre informati di tutto, senza poter intervenire su niente, peraltro. però ecco, l'unico aspetto possibile, l'unico inizio è quello, è una, è una stretta Di mano, è una mano tesa. Qui c'è un momento per me, ma che fortuna ha di intervistare Claudio Balllioni? <ride> Però ho fortuna anch'io nell'essere intervistato <ride> da, da me, lo dice Analisa da Martina la Franca adesso. Da Alessandra Vacchi. Allora, questa si è arrivata proprio da Tutino da Cefalù. Partire per un viaggio e finalmente arrivare oppure viaggiare e sempre viaggiare? No, io penso che viaggiare sia sempre viaggiare, anche se, così, bisogna, bisogna pure arrivare in qualche posto, insomma, per poi ripartire. Cioè, ogni tanto la, la sosta serve, ogni tanto esiste una, almeno un, una pausa, una posta, insomma, dove si fa il cambio dei cavalli, dove, dove si, si rigenera, si, si, si ristora. Eh, però è, è veramente molto più importante il viaggio. Anzi, il viaggio è, è più eccitante quando non si conosce la, la destinazione quando non si conosce la meta. Perché? Perché innanzitutto è il vero viaggio, nel senso che non è un trasferimento. Quello che noi la mai facciamo, la maggior parte delle volte, è che ci trasferiamo da un luogo a un altro. C'era un interessante libretto che era uscito anni fa, eh, Piccolo Piccolo, che era poi il resoconto di un, di un capovillaggio, non so di quale tribù, eh, forse aborigena, che, al quale capita di fare un viaggio in Europa all'inizio del Novecento e ci descrive, perché è bellissimo... E, e ci dice come noi, come già l'uomo eh, occidentale non sappia più viaggiare perché in genere si fa, fa parte vero. per andare un'altra parte invece lui dice il viaggio per me è beh, intanto mi fermo, parlo con qualcuno, poi vado da un'altra parte cioè era tutta altra cosa insomma c'era quel bellissimo film, il tale del deserto che è quello, qual era la differenza tra un turista e un viaggiatore? Eh? quello di, eh, sì, di Bertolucci, sì. mi ricordo che cominciavo a di, spiegando qual ah, era siamo il genere dei turisti insomma <ride> Allora, qui eh, noi siamo quasi per finire il tempo, ma mentre eh, le mail continuano a, eh, ad arrivare, adesso leggo ultime perché tornare indietro diventa, eh, questa è Paola da Pisa, eh, Ciao Cla, grande amico mio, grazie per aver inviato una canzone così bella a tuo padre, sei riuscita a esternare esattamente quello che avrei voluto dirgli senza purtroppo mai riuscirci, ti voglio bene. Ci vogliono bene tantissimi. Guarda, eh, le, le sto leggendo a proprio poche, ma sono tantissime. Eh, Lori da Cagliari, ti aspetto. Per me questo anno è iniziato benissimo perché ho brindato con te. Ah Quindi. sì, ho cantato sei l'ultimo dell'anno a Cagliari. Eh. Abbiamo, siamo riusciti anche a evitare la pioggia. Siamo stati brindati, siamo così benedetti dal sole. Ah, sì? E... E un'altra, che riprende quella di prima, Anto da Cremona, l'ultima volta che ho pianto per una canzone, è stato ascoltando Pata Pan, ti adoro. Ma qui è tutto così, per questo lo esaltavo, perché non voglio far, far come dire, torta... Insomma, e resta, con, con tutto il pudore che si può esibire sul fatto dell'amore, della, eh, io mh, mh, ho avuto anche dei momenti in cui... Mh, con fatica magari sopporti questa professione, perché? Perché se sei un personaggio noto, lo sei, sei noto 24 ore su 24, cioè certo. non è che stacchi mai dal lavoro si può camminare nemmeno ho avuto anche delle cose bizzarre insomma, non lo tanto l'ho anche raccontato, una volta mi è capitato anche di, di, che dovevo fare la pipì, ecco e non potevo non avevo un bagno, non avevo niente mi sono appoggiato sul muro e si è affacciato a qualcuno che mi ha per cui voglio dire, questa notorietà esiste a tutto campo, in tutte le manifestazioni con anche quelle che uno vorrebbe anche fare la, un po' più affattato. Mi, però, si... eh. mi, mi stanno facendo segni che siamo agli ultimi ah, sgoccioli. Volevo dire questo però, che questo grande affetto è il maggiore successo che una persona come me possa contare Al di là di tutti gli altri benefici, tutti gli altri privilegi, io penso che il giorno in cui smetterò, dirò, è andata benissimo, perché questo era quello che io cercavo e quello che contava. Allora, salutiamo Claudio Baglione con l'ultima domanda di Silvia da Napoli. Se non avessi fatto questo bellissimo mestiere, quale avresti fatto? che ne so io avrei voluto fare l'ambasciatore però perché, perché l'ambasciatore non porta pena l'ambasciatore vive sempre anche in mezzo alle guerre comunque delle esistenze belle dai parti tutte le sere non paga lui perché paga lo Stato che ce l'ha mandato e in più pure nei posti più brutti del mondo c'è sempre una bella residenza col giardino intorno comunque l'ambasciatore in qualche modo l'ha fatto Claudio Baglioni che ringraziamo per essere stato con noi grazie a voi, grazie, grazie. al Corriere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 Agenzia Pratiche e Auto, Adanayi, Ostenio della Fontana, via San Gisotto, telefono 0775-769388. Ti aspettiamo. Il tatuaggio, un'arte antica e mobile, frutto di fantasia, creatività e abilità tecnica, un'arte che non si improvvisa. India Tattoo tatuaggio, presso il centro commerciale David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 Indiantatù rispetta scrupolosamente gli standard igienici stabiliti dalle leggi vigenti che vengono certificati dall'azienda ASL, in presso il Centro Commerciale Davide, in via Casilina, Costoria della Fontana, chilometro 62 700 a Vanaghi. e per saperne di più ww.indiantatù.net. Azzurra come la felicità, la vita mia va come una vela. Ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi a metà. Questa mia mela tu sola puoi spostare, sai, il limite. Facendo diventare me un principe. Bianca niego, vuoi dirmi chi è? Lo sai, che tu c'entra poco con me. Oczywiście ulega mi sento, semmai se dici di più lo penso che Tu ma guarda, questi occhi mu. Ti brucia. Grinta, grinta, mi piace così Ho il fuoco nel sangue sarò la tua droga Dimmi che però mi vuoi E subito Dimmi che non ce la fai A vivere Senza me, senza me, senza me, senza me Ma dove vai, amore? Giuro che ti abbraccerò Ti faccio, ti sottoccherò Do parte mio Radio Ernica da Anagni. Telefono 0775 72 65 46.